Bismillahirrahmanirrahim .�imdulillah. Alhamdulillah Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi Qana yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Amma ba'd Fina asalah al hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, w shara al amur muhdathatuh, fainna kulla muhdathin bid'ah, w kulla bid'atin zallah, w kulla zallahatin fil nafar, thumma ma bagat. Ayu al ikhwatul lah, azza ni Allah Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita melanjutkan bacaan kita Dari kitab kecil yang merupakan hasil dari Jalsa muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad Ibnu Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah. Lalu kemudian diberi judul dengan Qawaidun Qawaidu Salafiyyatun Wanasa'ihu Nasiihu Taujihiyatun Lilkhuruj min Fitanil Hizbiyah. Qaida-qaida Salaf dan nasihat-nasihat yang mengarahkan kepada al haq dengan kaidah-kaidah tersebut kita dapat keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah. Naam, kita telah membacakan dari tiga kaidah yang telah berlalu. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut pada kaidah yang keempat insyaallah. Namun secara singkat kita mengulangi penyebutan dari tiga kaidah yang telah kita bacakan. Yang pertama adalah al-Itisom bil Kitab was Sunnah berpegang teguh dengan Kitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alaman Hajj Salaf as-Salih di atas manhaj Salafus Salih di atas bimbingan para ulama-ulama salaf. Kemudian yang kedua sebagai penyempurna dari kaidah yang pertama kita yakin dan tidak ada waswas -was keraguan sedikit pun bahwa jalan keselamatan jalan kebahagiaan Jalan Al-Haq Adalah apa yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Berdasarkan pemahaman para salaful ummah Para ulama-ulama pendahulu kita yang salih Naam Maka Tidak ada keraguan padanya dan tidak boleh kita Merasa bimbang dan, dan ragu Akan manhaj tersebut Kemudian kaidah yang ketiga Wajibnya untuk kita Mengembalikan perkara-perkara agama kita Apalagi khususnya terkait dalam perkara-perkara nawazil Perkara-perkara kontemporer yang terjadi Di akhir-akhir zaman ini berhubungan dengan masalah keamanan, rasa takut, dan selainnya, berhubungan dengan persatuan dan perpecahan, ataupun perpecahan, maka kita wajib mengembalikan bersama para ulama' Al-Kibar, para ulama'-ulama' pembesar-pembesar ulama', -ulama, pembesar -pembesar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di zaman kita sekarang ini yang tentunya mereka ma'ruf dan masyhur dengan pembelaan mereka terhadap dakwah salafiyah terhadap al-haq dan kesungguhan mereka di dalam membantah kebatilan dan ahlul batil dengan itulah mereka dikenal sebagai ulama al-haq Sebagai ulama Al-Kibar Naam Dari Satu lisan pada lisan Yang lainnya Secara tadawul berkesinambungan Mereka saling Memuji satu dengan yang lainnya Sehingga mereka dikenal Sebagai ulama-ulama sunnah Karena Gigihnya dalam Mendakwakan sunnah tersebut dan berpegang teguh berjamaah di atasnya dan membantah lawan daripada sunnah dari bid'ah bidah dari kebatilan-kebatilan ahwa' dari hawa nafsu syubhat na'am mereka bersungguh-sungguh dalam membantahnya oleh karena itu kita wajib mengembalikan perkara agama kita kepada mereka na'am dan sudah kita sebutkan, kita singgung sedikit. Pada kaidah yang ketiga ini dari sebagian subhat yang menyatakan bahwasanya bukankah kita dididik di dalam melihat dalil dalam segala perkara? Naam. Bukan kepada si fulan, si A atau si B melihat ulamanya tapi melihat dalilnya naam, ini adalah kalimat haqtin, kalimat haq tetapi terkadang diinginkan dengannya al-batil, kebatilan Yaitu ketika masuk dalam praktek naam, dalam praktek masail atau masyakil permasalahan-permasalahan, problem-problem dakwah, terkait dengan perkara syubhad Perkara, tahdir, peringatan para ulama dari penyimpangan, bentuk-bentuk penyimpangan terhadap seseorang. Maka, tatkala itu dia dengan prinsipnya melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang yang telah dibantah oleh ulama. Yang ma'ruf sebagai ulama hak, bahkan yang memiliki kekhususan dalam ilmu bantahan tersebut ilmu jarah wa ta'dil yang diberi rekomendasi dan pujian oleh para ulama-ulama yang lebih besar darinya naam dia pun mencoba untuk menolaknya dengan dalil dengan prinsip bahawa bukankah kita diajar untuk melihat dalil naam, naam benar kita dididik untuk melihat dalil naam dari Al-Quran dan Sunnah tetapi dengan bimbingan para ulama dengan olahan para ulama salafus saleh terkait apalagi masalah-masalah fitnah na'am masalah syubhat kita sangat minim bahkan kita sangat dangkal ilmunya terkadang kita melihat suatu hal yang terang menurut kita tetapi ternyata syubhat di sisi para ulama Nah, itu kenyataan ikhwanifiddin Azzakumullahu akhwatifillah Berarti tidak ada jalan Melainkan kita kembalikan kepada Olahan para ulama Bukan kita yang mengolah sendiri Masalah-masalah tersebut memang benar Kita dididik Untuk kembali kepada adillah Al-Quran dan Sunnah Tetapi ilmu kita sangat terbatas Ilmu kita sangat dangkal Apalagi terkait dengan masalah rudud Masalah jaraw ta'adil belum lagi kita punya belum belum punya pengalaman umur kita masih muda baru setahun dua tahun kita di pondok baru setahun dua tahun kita duduk di depan ulama itu pun kita tidak khususkan dalam pembahasan pembahasan itu tapi kita hanya sibuk dengan ilmu tauhid atau ilmu fikih lalu kemudian dalam perkara nawazil tersebut dalam perkara problem dakwah berhubungan dengan subhat Ketika para ulama-ulama tersebut membantah menjelaskan dia pun mencoba untuk mengelak dan menampiknya dengan dalil-dalil bahwasannya kita wajib dididik untuk melihat dalil fahadah syubhat ini pun adalah syubhat enam ini pun adalah hawa hawa nafsu kalimatul hakin yurudubihah al batal kalimat yang hak tapi diinginkan dengan dengannya kebatilan. Naam Demikian Yang kita bisa contohkan dengan Fitnah Yang saya telah sebutkan Pada antum sekalian Mulai dari fitnah Abdul Rahman Abdul Khalid Yang Menyatakan Tauhid Hakimiyah Lalu kemudian Dibantah oleh sebagian ulama Dan sebagiannya pada waktu itu Belum bisa menerima Lalu kemudian berjalan dengan waktu sampai pada ulama sepakat. Untuk menyatakan kepada Abdul Rahman Abdul Khalik Mubtadi ahlul bid'ah. Karena dia menambah tauhid yang keempat. Yaitu tauhid hakimiyah. Yang merupakan manhaj daripada kaum khawarij. Yang selalu memberontak dan menjelekkan pemerintah. Penguasa muslim. Naam. Demikian ikhwanifid din. Juga sama subhatnya. Pada waktu itu orang yang membela kita harus melihat dalil. Dia juga adalah ulama sunni Naam Tetapi Memang kita melihat dalil Yang mengolahnya adalah para ulama Karena betapa banyak perkara-perkara yang samar pada kita Yang terkadang kita menyangka itu suatu hal yang jelas Tapi ternyata itu samar bagi kita dan subuhat Dan ini yang terjadi ikhwani Ikhwanifiddin azzakumullah Sampai pada fitnah yang terakhir Naam Terhadap hajuri dan juga fitnah Ustaz kita Ustaz Dulkarnain Naam Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini saya katakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Dan petunjuk kepada beliau untuk kembali Bersama kita Dan bersama para asatidah Dan mengakui Kesalahan-kesalahan tersebut Sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang didukung oleh murid-murid beliau di antaranya Syekh Khalid al Firi kemudian Syekh Hani Al-Buraid kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari Dr. Abdullah Al-Bukhari dan murid-murid yang lainnya semua mendukung Syekhuna Syekh Rabi di dalam mengkritik dan mentahdir ustaz kita Ustadzul Al Qurrain Al-Makassari. Naam, Allah yahdihi wa iyana. Semoga Allah memberikan jalan kembali kepada beliau. Naam dan alhamdulillah sudah terjadi pertemuan itu dan kita menunggu rujuknya beliau. Semoga mengakui kesalahan-kesalahan tersebut yang selama ini samar bagi kita. Dan menjadi manhaj bagi kita. Naam. yaitu Untuk kemudian kita bermuamalah. Bermuda-muda bermuamalah dengan para hisbiyin. Dari ar-roja. Televisi ar-roja. Atau dari. Turathiyin ihauturaf. Atau dari haramain. Yang semua itu telah diklaim ulama sebagai. Ma'ahat atau lembaga-lembaga hisriyah. Dan ditahdir pula tokoh-tokohnya. Untuk tidak boleh kita bermuamalah mengadakan kerjasama, berhubungan, hubungan yang baik. Naam. Hatta dalam perkara dunia. Kalau itu kita lemah dan tidak mampu. Naam. Untuk dapat selamat dari fitnah-fitnah syubhatnya, maka kita mencari kerjasama yang lainnya, kepada yang lainnya dalam perkara duniawiya. Demikian, Nekhwanifidina Azzakumullah manhaj ahlus sunnah. Tidak bermudah-mudah. Untuk kemudian antum ketahui bahwa ini orang yang ahlus subahat. Naam. Ini orang-orang yang punya subahat. Lalu kemudian antum datang. Sebagai uh, orang yang mutathabut. Meneliti langsung. Karena dia juga Ustaz ahlus sunnah. Maka saya mencoba untuk bertemu langsung dan bertanya. Ternyata subahat masuk di kepala antum. Dan tidak lagi mampu untuk menimbang apakah itu hak atau batil bahkan ter, tidak sedikit kenyataannya setelah datang dari ulama ternyata pula kita lebih memilih untuk menolak dari ulama dan menerima karena kita langsung padanya menerima dengan apa yang dijelaskan langsung oleh dia ini berbahaya ikhwan fil din azzakumullah inilah yang sering saya ulang-ulangi al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafah hati ini lemah dan subhat-subhat itu menyambar-nyambar Naam. inilah hikmah daripada tahdir ulama tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa pengekor hawa nafsu tidak boleh bahkan menghadiri majlis-majlisnya dan bahkan kalau meninggal tidak menghadiri jenazahnya semua ini ada hikmah dari tahdir para ulama tersebut bukan menunjukkan bahawa mereka bukan lagi islam bukan lagi muslim tidak, sekalipun dia masih dalam lingkup muslim tetapi tahdir itu dalam rangka menyelamatkan hati ini yang lemah, sementara subah itu menyambar-nyambar kalau memang kita memuliakan menghormati agama dan manhaj kita sebagaimana yang diulang-ulangi oleh syekhuna Rabi' bin Hadi al madkhali hafidhahullahu ta'ala naam, man yukrim, dinahu wa manhajahu fal yabtaid anhum falayasma anhum Siapa yang memuliakan agamanya dan manhajnya Jangan mendengarkan dari mereka Jangan dekat-dekat dengan mereka Siapa mereka yang dimaksud Syekh Rabi? Al-Mukhazilin Yaitu orang-orang yang menelantarkan manhaj ini Yang tidak punya tamayyuz wal-mufasalah Tidak punya Tamayyuz dan mufasalah Yaitu sikap tampil beda Dari golongan-golongan hijbiyah yang lainnya nah, Tidak punya pemisah antara ahlus sunnah salaf dengan para hisbiyah tapi bergabung seperti gaduh-gaduh naam, campur baur tidak ada pembeda padahal dalam keadaan dia tahu orang ini punya penyimpangan subhat tetap saja berakrab, berkasih sayang tertawa bersama, bermain-main bersama naam, layam bagi hada ya ikhwan ini tidak pantas ini orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan agamanya manhajnya. Nah, orang yang sungguh-sungguh dalam menerapkan manhaj dan agamanya Sayang terhadap manhaj dan agamanya Dia menjauh nah, Bukan berarti dilarang salam atau dilarang senyum Antum lihat maslahat Kalau orang itu masih ada memungkinkan Tetapi dia punya subhat Senyum-senyum tetapi jangan berlama-lamaan bersamanya nah, Kalau memungkinkan untuk salam-salam Tapi jangan duduk dan tertawa bersamanya Nah, karena dia orang yang punya subhat Dan itu sebagai bentuk pendidikan kita Sebagaimana orang tua mau mendidik anaknya Anaknya yang sudah parah Sudah sekian dinasihati tetap saja nah, Kita didik Jangan beri nafkah nah, Jangan diberi eh, Jangan diberi makan Kalau perlu Suruh cari sendiri nafkah Karena dia tidak mau mendengar kepada kedua orang tuanya Ini salah satu bentuk pendidikan Islam Naam Demikian ikhwanifidina azakumullah Islam memberikan obat dengan tahapan-tahapannya Kalau obat ini sudah tidak mumpuni Pindah kepada obat yang berikutnya Obat ini tidak mungkin lagi Pindah kepada obat yang berikutnya Sampai pada tingkatan-tingkatan yang telah dituntunkan Sebagaimana para dokter dalam mengobati orang yang sakit Demikian Islam Barakallahu fikum Kemudian al-qa'idatul Rabi'ah. Ka'idah yang keempat Wa hiya anna ulama al-ladhina alal haqqi ya Kaidah <tuh> yang keempat bahawa para ulama yang berada di atas al-haq itu bertingkat-tingkat. Namp. Ini sangat penting ikhwanifidin nah, wa khawatifillah. Namp bahwa para ulama yang berada di atas al-haq dan kita yakin sebagai ulama ahlus sunnah salafi salafiyun mereka berbeda-beda bertingkat-tingkat dalam keilmuannya naam ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri di sana ada perbedaan di antara para ulama kita sepanjang pengetahuan mereka terhadap al-haq dan al-batil secara Global dan secara rinci Naam Jelas beda Sama juga dengan para dokter Ada dokter ahli, ada dokter umum Dalam dokter ahli itu juga bertingkat-tingkat Ada yang lebih ahli, yang lebih khusus Naam Dan seterusnya Maka menunjukkan Marotib Tamayuz Perbedaan yang bertingkat-tingkat Dalam pengetahuan para ulama itu Sekalipun semuanya ulama ahlus sunnah Naam secara global maupun secara terperinci Hadhihi alqaida la budda an natnabbah laha li annana na'lam anna hadzal 'alim mushtagil mushtagil mushtagil fi raddi ala ahli albatil wal ahwa wa taqriris sunnah wa wa ila akhir Qaida ini harus kita perhatian dengannya kita harus naam mengangkat kepala kita dan memperhatikan qaida ini Karena kita mengetahui bahawa seorang alim Punya kesibukan Yang sibuk dalam membanta ahlul bid'a dan ahlul ahwa Pengekor hawa nafsu Sibuk di dalam membela sunnah dan seterusnya Ada ulama orang yang, yang seperti ini Naam Mengkhususkan banyak waktunya Dalam masalah rudud Sehingga kitab-kitabnya Semua adalah berisi bantahan-bantahan Baik dalam masalah akidah dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum. Naam, salaman haji. Masalah hadith fikih. Naam, juga mereka melakukan bantahan-bantahan. Jadi ada ulama yang khususnya takhossus punya keahlian khusus dalam dan pengalaman di dalam membantah ahlul bidah dan ahlul ahwa. Sehingga dia sudah mumarasah. Naam. Sudah tenggelam di dalam perkara itu Dan sudah punya pengalaman yang banyak Sudah punya firasat yang kuat Dalam permasalahan itu Naam Sehingga terkadang dia melihat Seseorang Baru pertama Dan mendengarkan omongan seseorang Dengan pengalamannya tadi Mumarosahnya tadi Itu sudah bisa memberikan Penilaian-penilaian uh, yang bersifat sementara Naam Lalu kemudian dengan perjalanan waktu... Ternyata... Orang itu memang demikian. Naam. Punya penyimpangan. Punya subhat. Naam. Demikian. Al-Imam Ibn Qayyim juga mengikrarkan hal yang demikian ini. Ketika beliau menjelaskan tentang ahlul hadith. Bahwa orang-orang yang tenggelam dalam ilmu hadith. Sudah terbiasa dengannya. Memarasa. Memiliki pengalaman yang banyak. Terkadang dia hanya... Dibacakan hadis, naam, dan dia dengarkan, dia sementara sudah bisa menilai bahawa hadis ini hadis yang lemah. Dari sisi lafadznya, naam. Dari sisi lafadz-lafadz hadis tersebut, kemudian dari sisi sanad silsilah sanatnya, Itu dengan pengalamannya. Terkadang dia belum tahu, belum membahas, tapi dia sudah bisa memberikan penilaian sementara yang dia simpan sendiri, naam. Lalu kemudian ternyata setelah dia teliti, dia teliti, ternyata benar apa yang dia sangka bahawa hadis itu adalah hadis yang lemah. Mengapa demikian? Karena firasatnya yang sudah menguat di dalam perkara tersebut. Naam dalam pengalamannya Ikhwanul Fidya. Demikian. Maka fathal <tusohan> alim almustaqil bil raddi ala albidaw alahuayy alam tafasil hadhi wahadi. Fathalil haki akrab walil batil aqrab. Namp maka seorang alim yang menyibukkan dengan bantahan terhadap ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu, mengetahui rincian-rincian ini dan itu. Nah, ini adalah lebih dekat kepada kebenaran. Dan ini adalah lebih dekat mengarah kepada kebatilan. Sehingga dia, orang yang paling mengetahui dekat, yang paling dekat dalam mengetahui hak dalam permasalahan itu, dan yang paling mengetahui terhadap kebatilan, dalam Hubungannya dengan rot alal ahlul bidah walahuah bentahan terhadap ahlil bidah dan pengekor hawa nafsu. Wahunaka alimun salafiyun mana syukufi salafiyatih abad di sana ada alim ulama salaf. Kita tidak ragu tentang kesalafiahannya, tentang kesunniahannya Naam dan kita cintai mereka. Wahabi ilaina. Walakin kadoyusinul don. Tetapi terkadang alim tersebut Terkadang membangun di atas husnul dhan. Baik sangka. وَلَا يَعْرِفْ ma عِنْدَهَا أُولَيْ الْقَوْمِ Dia belum tahu apa yang ada di sisi kaum tersebut. Naam. Dari tempat masuknya, tempat keluarnya. Dari tahayul, bentuk-bentuk, tipu daya yang dia lakukan dalam agama Allah. Para ulama tersebut belum tahu. Naam. فَتَجِدُهُ قَدَ يُدَافِ عَنْهُمْ مُحْسِنًا لِذْظَنِّ bihim sehingga terkadang kau dapati alim yang seperti ini membela orang-orang yang memiliki subhat atau tipu daya dalam agama Allah. Terkadang dibela oleh si alim tersebut. Kenapa? Karena baik sangka padanya. Dia datang menampakkan di hadapan alim tersebut dengan penampakan yang baik. Naam, menunjukkan al-haq yang ada pada dia, tapi kebatilannya tidak ditampakkan. Seperti Iyaw Turaf. Datang ke Syekh Bimbas. Sehingga Syekh Bimbas kemudian memuji. Datang ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Lalu kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abad memuji. Dan menyatakan mereka Ahlus Sunnah Salafi. Juga demikian ke kemasyakhi yang lain. Tentang Iyaw Turaf. Naam. Yang didirikan pimpinannya Abdul Rahman Abdul Khalid. Dan hari ini kemudian menyebar. Dan sampai di Indonesia... Dan itulah yang menyebabkan pecahnya dan porak porandaknya dakwah ahlu sunnah di Indonesia setelah masuknya hiutroh dan di seluruh dunia. Nam, itu yang menyebabkan ikhwani fildina azza sehingga terus dengan berlangsungnya waktu terjadi perselisihan perselisihan di kalangan ahlu sunnah sebab ya, masuknya hiutroh ini menyelusup di dalam sop-sop salafiyin ahlu sunnah datang membawa bantuan dana di pondok ini, di pondok ini nah, akhirnya saudaranya menasihati jangan ya ikhwan, jangan ya ustaz ini adalah turathiyin mereka punya misi, mereka punya tujuan naam, ini bukti bahawa mereka ini adalah da'i-da'i turathiyin Muhammad Khalaf misalnya naam, yang diutus ke Indonesia datang tinggal di pesantren Tengarang, Yusuf Baiza naam juga digersik. Kemudian setelah itu. Syarifat Hazza juga datang. Naam mengajarkan di pondok pesantren. Yang sebelumnya ahlus sunnah salam. Lalu kemudian dinasihati oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Enggan untuk menerimanya. Karena apa yang dia saksikan berbeda dengan apa yang dia. Yang dinasihati padanya. Naam dan dia enggan untuk mengembalikan kepada ulama. Yang memang tahu persis tentang mereka ini. Naam, lalu kemudian memakai dalil-dalil alim, seorang alim ulama, Syekh Abad Naam, Syekh Syekh bin Baz rahimahullah memuji mereka ketika mereka datang. Naam. Dengan penampilan-penampilannya yang baik, membangun masjid, membangun madrasah. Akhirnya Syekh mengeluarkan fatwa. Ya, dan me melegitimasi. Ya, merekomendasi Yayasan hisbiya tersebut. Naam, menjadilah sumber perselisihan. Nah, di sini kaidah sangat penting. Yang keempat ini. Untuk kita tahu bahawa para ulama ahlus sunnah itu bertingkat-tingkat. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terkadang seorang alim, salafi memuji seseorang, tetapi dibangun di atas husnudhan karena dia menampakkan yang baik-baiknya. Adapun yang buruk-buruknya tidak ditahu oleh alim tersebut, ditahu oleh alim yang lainnya. Namp. Sekarang kita diberi kaidah mana yang hak ya ikhwan? Apakah kita mau ngel, kemudian terus keras dan berdalil dengan alim tersebut? Dia juga alus sunnah. Ini bukan manhaj. Ini bukan ciri alus sunnah yang baik. Ini bukan ciri salafi yang benar. Namp. Yang Ngeyel dan berdalil Dengan alim Sementara dia meninggalkan alim yang lain Yang mengetahui persis Tentang rincian-rincian perkara tersebut Orang tersebut Naam Barakallahu fikum Fama mawkifu salafi ma'aha ula'il ulama' Sekarang Ada pertanyaan bagaimana sikap seorang salafi Bersama mereka ulama tersebut Naam Maka sikap kita sebagai seorang salafi, ahlus sunnah, wal jamaah adalah numayyiz. Umayyiz bainan al-masyayiq salafiyin wa masyayiq sunnah. Kita membedakan. Para ulama-ulama ahlus sunnah kita, para ulama-ulama salaf kita. Kita bedakan, kita lihat. Maka setiap seorang alim yang a'raf bi'ahwali ha'ulain nas. Yang paling tahu tentang keadaan-keadaan mereka yang dimaksud. Naam. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengalaman Selalu mereka diberi taufik Naam Iya Diberi taufik Ketika Menjelaskan seseorang Dengan waktu yang berjalan Ternyata disepakati oleh para ulama Naam Diterima oleh Para ulama Terus berjalan. Satu, dua, tiga, empat dan seterus. Sampai puluhan. Orang-orang yang dibanta oleh dia, oleh syekh tersebut. Selalu diikrarkan oleh para ulama setelah itu. Naam.